Vasile Voiculescu, partea a patra. În toamna anului 1955, scrisesem o poezie plină de amărăciune și cam în răzfăr cu disciplina cinului meu, covârșită de arghezianism. Miezonoptica mea pleca de undeva din duhovnicească și se potignea în evoluții, pentru ca, după nu prea multe ocoluri, să răbufnească timii de mineștian tocmai de prin scrisoarea a treia. Cine-mi bate în ferești? Doamne, Tu ești? Cu brațele cruciș pe piept de când te aștept, de când te aștept. Mi-era dor să te văd, să te aud cazaheu pe creanga lui de dud, să te simt în suflet, cu omoară, cum te-a simțit vecia oară, când stelele nu aveau nume, când nu-ntinsesești cordul peste lume, când din praștie nu a zvârlisești luna, nici stele multe, una câte una. Când neîncăput urzeai din abur lut și neînceput urneai un început. Dar tu parcă n-ai fi, prin ce înțeles se prefăcu veșmântul tău de in în strai de aur și rubin. Cu una ta de spini, cu una ta e cușmă de diamant și catifea. De când s ai pus panglici și surgălăi să te slăvească cercetorii tăi? Picioarele tale, desculțe, sărace, pe cine ai pus să ți le îmbrace în ciuboțele negre lustruite? Eu le știam zgriate, prafuite, sfințite de o sândă, miruite cu lacrimile păcătoasei din Magdala. Cine ți-a schimbat frânghia cu betala și trestia cu cârja de argin și rănile cu bum de mărgărit? Nu, nu, tu nu ești tu! Tâlharii tăi nu sunt nici ei mai buni și nici mai răi. Urechile ți-aud din mii de guri, cea dreaptă rugăciuni, cea stângă în jurături. În templul slavei zornă e parale, lângă icoana sfânta mai citale și lângă poala sfinților cu minți rângește, corva cu arginți. Eu te așteptam sărac și plin de har, să-ți torc licoarea rănii în pahar și să te sorbă așa, smerit, mis. cel vechi, ucis, cel nou. Închis, ce o să vină, paradis, ca printr-un vis, ca printr-un vis. Hai, suflete pe care a te -a întreagă, ia-ți pâine și icoana-n și om mi așa pribegi, ceasuri întregi și ani întregi, udați de ploi, uscaze vânt și o am opri lungul mormânt și scormoni cu ghearele prin glod să dezghiocăm o inimă de voievod, și să vedem de-ntrânsa s-a ascuns cel neajuns, cel nepotruns Cu viața mângâiată în răspăr ne-om în duc și în adevăr, și sângerați pe frunți nu-mi răstigni privirile pe munți unde au crescut și străzuiesc mereu vecile de piatră ale lui Dumnezeu. Spiritul polemic al poeziei era cât se poate de evident și pentru aceasta e de ajuns să amintesc că, citindu-i-o într-o bună zi mare lui meu prieten, mitropolitul firmilian, om cu largi deschideri spre cultură și în același timp cu un controlat simț al umorului, acesta m-a privit lung, zâmbind și a clătinat din cap. E foarte frumoasă, dar dacă o publici, te sim.” Nu de spaima caterii sirii am ținut-o eu în sertar și nu absența ei dintr-o pagină tipărită m-a salvat de o sânda sinodală. În seara zilei de 1 octombrie 1955 l-am avut la mine pe Vasile Voiculescu împreună cu alți câțiva prieteni. Am ascultat pe discuri ca de obicei, apoi le-am citit câteva poezii, printre care și miezonoptică cum întâlnirile noastre de acest fel nu aveau caracter de cenaclu, nici lecturile din seara aceea nu au fost urmate de apreciei sau discuții critice. Am observat cel mult câteva schime de nedumerire. Cred că de îndată am și schimbat subiectul, ridicând întrebări despre o nouă carte sau ceva în genul acesta. A doua zi însă m-am pomenit de la Voiculescu cu două pagini scrise, transcrise, de mâna lui. Ele cuprindeau următorul. adauă la o poezie a lui Anania. De ce mă cerți, frățâne Ananie, că la fereastra ta am lepădat veșmând cârpit, sandală, sărăcie și înfățișez cerească măreție în purpură și aur de împărat? Ești Iov în fundul scârbelor de viu, fără o zare de răscumpărare?" Dosit în iadul gerfelor amare, ca să-mi cârtești splendoarea în care viu, așa precum stau pildă umilinții, sunt și izvodul gloriei de sus, ca tu să înduri năboiul suferinții cu ochii la răsplata lui Isus. Pentru un tău, când cazi, și sângeri, jos pe cărarea angustă însă dreaptă, cobor în slava mai presus de îngeri, ca să-ți arăt, iubite, ce te așteaptă. Când treci prin chin, bătăi, scuipări, sudalme și ura tuturor în frunzi, Hidoasa ură, să-ți stau alături mic, stâlci de palme, Sau în străluminată armătură de domn etern al biruinții calme, Să urc, Mișel, cu tine pe calvar, mânați de bici în aprigă prigoană, Sau să-ți arăt puternica micoană și să-ți întind în loc de fiere, har. Ajuns în piscul umbrei Golgota, să vezi cum râde în coastă roșul gâde, sau sus deasupra, ți lin, cum își deschide mângietorul, albele ripide să-ți adumbrească agonia ta. Și în năruiri de spații și de timp, când fulgeră în tine veșnicia, să te primesc, diacone tot cu cunună culpeșă de ghimpi și îmbrăcat mereu cu sărăcia, când doar cu rugăciune, cu un cuvânt poți să le chiar de pe pământ. Să-ți spun acum, ci nu pentru vreo haină, această sfântă înfricoșată taină, oricând gândești la mine, cu iubire, e o clipă din a doua mea venire. Hai, chiuie de înaltă bucurie, cum ești tu, drag, poiete Ananie. Vasile Voiculescu, duminică, 2 octombrie 1955, București. Am citit-o. Mai întâi emoționat de a mă ști obiectul unei replici voiculesciene, căci replica mi se părea nu a Apoi stupefia de faptul că replica plutea în ignorațio elenchi, după toate semnele, poetului îi scăpase mesajul polemic imediat al versurilor mele și îmi răspundea din ipostaza unui triumfalism esatologic care nu avea nicio legătură cu ținta poemului meu. Faptul era cu atât mai de neînțeles cu cât acest mesaj, mai mult decât transparent, fusese ușor receptat de toți ceilalți, nu prea mulți, cunoscători ai poemului și era greu de presupus că tocmai un spirit atât de avizat ca al lui Voiculescu putea să-l ignore. În lipsa alte explicații, m-am mulțumit să cred că pricina nu putea fi decât o mare puritate sufletească, așa cum sunt încredințat că intelectul unui sfânt nu ar fi în stare să sesizeze erotica barbiană aproape obscenă, cum observa un critic din uh, Uvedenrode. Nici această presupunere însă nu putea să reziste în fața unei prejudecăți limpezi și cu atât mai puțin în fața realității umane a poetului. Deocamdată am reacționat convențional, chemându l la telefon și împărtășindu-i încântarea. Ceva mai târziu mi-am dat seama că acest adaos a lui Voiculescu era o subtilă lecție de poetică pe care un scritor bătrân îi oferea unui an de venire. El voise să vă pe această cale și în acest mod că adevărata poezie, aceea care abordează universul metafizic, nu trebuie implicată în răfuieli contingente, ci se cere păstrată la marile ei altitudini. Transfigurarea nu suportă desfigurare, sublimul nu poate suferi contrafacere. În cazul în speță, triumfalismul și opusul său nu puteau dialoga decât pe același plan. Așa stând lucrurile, poezia lui Voiculescu nu era o replică, ci un veritabil adaos, o întregire, o continuare de la un nivel pe care eu îl abandonasem. Dacă totuși puteam citi în el și o replică, aceasta se rezuma în planul moral. Lamentațiilor mele de peregrin terestru, scormonitor de morminte, poetul le răspundea printr-un optimism robust, reconfortant, ancorat în absolut. Și trebuie să cred acum că acesta era optimismul de care el însuși a avut nevoie în puținii săi ani de după 1958, când l-am văzut pentru ultima oară și când sfârșitul acelui deceniu avea să-l supună și pe el, ca pe mulți alții, unei tragice experiențe de viață, la inofensiva vârstă de 75 de ani. De abia după aceste limpeziri i-am făcut o nouă vizită. Era singur, în odaia lui cu multe cărți. Visa să facem împreună o călătorie lungă, pe jos, la mănăstirile din Oltenia. Domnule doctor, i-am spus într-un târziu, vă sunt recunoscător pentru a da osul la poezia mea de atunci. Cam greu, dar cred că până la urmă am priceput lecția și țin să vă mulțumesc. El mi-a zâmbit cu mare bunătate, apoi a deschis caietul și mi-a citit, scrise proaspăt, câteva din ultimele sonete închipuite ale lui Shakespeare.